16. Emlékszik Bajonban a konzulátus előtti térre? Kérdezte Schwarz. A menekültek négyes soraira, amelyek néha felbomlottak, pánikszerűen eltorlaszolták a bejáratot, esetten nyögtek, sírtak és harcoltak a helyekért. Én arra emlékszem, hogy helyi jegyek voltak, feleltem ezek jogosították fel az embert arra, hogy odakint álljon. A tömeg ennek ellenére eltorlaszolta a bejáratot. Ha kinyitották az ablakokat, a nyögés kiáltozásá és üvöltésé fokozódott. Az útleveleket az ablakokból voltak kénytelenek ledobálni. Ó, az ég felé nyújtott kezeknek az az erdeje! A bordéban már csak két nő volt ébren. A csinosabig az asztalunkhoz sétált és ásított. Fura alakok vagytok, mondta. Folyton csak beszéltek és beszéltek, de nekünk most már le kell feküdnünk. Ha el akartok még üldögélni valahol, már a város valamennyi kocsmája nyitva van. Kinyitotta az ajtót. Fehéren lármásan tört be rajta a reggel. Sütött a nap. A nő ismét becsukta az ajtót. Az órámra néztem. A hajó nem ma délután indul, közölte Svarc. Csak holnap este. Nem hittem neki. Észrevette. Menjünk el még valahova, mondta. A csöndes bordéi után az első pillanatban szinte elviselhetetlen volt a kinti lárma. Svarc megállt. Hogy szaladgálnak és kiabálnak! Rámeredt egy horda gyerekre, halat cipeltek kosarakban. Minden megy tovább, mintha senki se hiányozna. Lementünk a kikötőhöz. A víz hullámzott, a szél hideg volt és csípős, a nap vakított, de nem volt melege. Vitorlák csattogtak, mindenki intenzíven végezte reggeli feladatait, mindenki el volt foglalva valamivel. Mi úgy siklottunk keresztül a serénykedő sokaságon, mint két hervat falevél. Még mindig nem hiszi el nekem, hogy a hajó csak holnap indul? kérdezte Schwarz. Nagyon fáradnak és megtörtnek látszott a könyörtelem világosságban. Nem tudom elhinni, feleltem. Korábban azt mondta, hogy ma indul, érdeklődjük meg, nagyon fontos számomra. Számomra is nagyon fontos volt. Aztán egyszerre csak nem volt fontos többé. Nem feleltem. Tovább mentünk. Hirtelen rettentően türelmetlen lettem. Hívott a lüktető, csapongó élet, az éjszaka elmúlt, mire való még mindig az árnyak idézése. Megálltunk egy bolt előtt, amely tele volt aggatva prospektusokkal. A kirakatban fehér tábla hirdette, hogy a hajó indulását másnapra halasztották. – Hamarosan befejezem – mondta Schwarz. Nyertem egy napot. A tábla ellenére megpróbáltam benyitni – az ajtó még zárva volt. Legalább tizen figyeltek. Amikor lenyomtam a kilincset, pár lépéssel közelebb jöttek, és minden oldalról körülálltak. Emigránsok voltak. Amikor látták, hogy az ajtó még nincs nyitva, elfordultak, és ismét úgy tettek, mintha a kilakatot nézegetnék. Amint látja, maradt még egy kis ideje, mondta Schwarz és azt javasolta, hogy ígyunk meg egy kávét a kikötőben. Mohón itta a forró kávét, és úgy fogta körül a tenyerével a csészét, mintha fázna. Mennyi az idő? kérdezte. Fél nyolc. Még egy óra, dünnyögte. Egy óra múlva jönnek. Felnézett. Nem szeretném, ha Jeremiádnak tartaná, amit mesélek. Annak hangzik? Nem. Hát minek? Haboztam. Egy szerelem történetének. Hirtelen megenyhült az arca. Köszönöm, mondta. Összeszedte magát. A végzett Biaricban kezdődött. Úgy hallottam, hogy saint jean indul egy hajó. Nem volt igaz. Amikor visszaértem a panzióba, Helen eltorzult arccal feküdt a földön. Csak egy görcs. Suttogta. Rögtön elmúlik. Ne nyúj hozzám. Azonnal kerítek egy orvost. Nem kell orvos. Zihálta. Szükségtelen. Rögtön elmúlik. Menj. Gyere vissza öt perc múlva. Hagy magamra. Tedd, amit mondok. Nem kell orvos. Nem hallod, hogy menj. Kiáltotta. Tudom, mit beszélek! Gyere vissza tíz perc múlva! Akkor majd... Inted, hogy menjek. Beszélni már nem tudott, de a tekintete csupa könyörgés volt. Iszonyú érthetetlen könyörgés. Kimentem a szobából. A banzió előtt megálltam, csak néztem az utcát. Aztán megkérdeztem, hol találok orvost. Azt mondták néhány utcával arrább, egy bizonyos dr. Dubois. Oda rohantam. Felöltözött, és velem jött. Mire visszaértünk, Helen már az ágyon feküdt. Az arca nyirkos volt a verítéktől, de valamelyest már megnyugodott. Szóval mégis hoztál orvost, mondta olyan elutasítóan, mintha a legádázabb ellensége volnék. Dr. Duboá az ágyhoz szögdécselt. Nem vagyok beteg, mondta Helen. Madám, felelte mosolyogva Dubois, nem bízná ennek a megállapítását inkább egy orvosra. Kinyitotta a táskáját, és műszereket vett elő. – Hagy magunkra! – szólt rám Helen. Lavartan hagytam el a szobát. Eszembe jutott, mit mondott az orvos a lágerben. – Fel alá járkáltam az utcán, és rámerettem a szemközti garázs Michelin reklámjára. A rajta látható gumitömlőkből összerakott kövér ember belegből és csúszómászó fehér férgekből álló komor jelképpé vált. A garázsból kihallatszott a kalapálás, mintha egy bádokkoporsón kalapált volna valaki, és én hirtelen rájöttem, hogy a fenyegetés már régóta ott állt mögöttünk, mint valami szintelen háttér, amelyen élesebb kontúrokat vett fel az életünk, akár egy napsütötte erdő a közeledő viharral a háta mögött. Aztán egy idő múlva megjelent Duboá. Kis kecske volt, valószínűleg fürdőorvos lehetett, aki köhögés és mer ellen ír fel könnyű gyógyszereket. Ahogy elnéztem, hogy felém szögdécsel, kétségbe estem. Biaricban most van a szezon gondoltam. Nyilván örül, hogy adódik egy beteg. A felesége hőnögsága kezdte. Rámeredtem. Mi van vele? kérdeztem. Az ördögbe is mondja meg az igazat, vagy ne mondjon semmit. Halvány, de nagyon szép mosoly ült ki az arcára egy pillanatra, teljesen megváltoztatta. – Ezt kell bevennie. – mondta, azzal elővette egy vénytömböt, és olvashatatlanul felírt valamit. – Tessék, válj ki a A receptet kérje vissza, ha esetleg elvennék. Mindig újra felhasználhatja. Ráírtam. Elvettem a fehér cédulát. – Mi baja a feleségemnek? – kérdeztem. – Semmi olyan, amint segíteni tudna. – felelte. Ezt ne felejtse el, semmi olyan, amin még segíteni tudna. Mi baja? Az igazságot akarom tudni, ne titkolózzon! Erre nem válaszolt. Ha szükség van a szerre, menjen be a receptel a patikába, mondta. Ki fogják adni önnek? Mi ez? Erős nyugtató, csak orvosi receptre lehet kapni. Eltettem a vényt. Mivel tartozom? Semmivel, Azzal tavasz Az utca sarkán visszafordult. Váltsa ki, és tegye olyan helyre, ahol a felesége könnyen megtalálhatja. Ne beszéljen vele róla, ő mindent tud. Csodálatra méltó asszony. Helen, szóltam hozzá. Mit jelent ez az egész? Te beteg vagy. Miért nem akarsz beszélni velem róla? Ne kínozz, felette nagyon tompa hangon. Hagy úgy élni, ahogy akarok. Nem akarsz beszélni róla? A fejét rázta. Erről nincs mit beszélni. Nem segíthetek rajtad? Nem, drágám, felette. Ezúttal nem tudsz segíteni. Ha tudnál, megmondanám. Még megvan az utolsó dögárajzom. Itt eladhatom. Biaricban vannak gazdag emberek. Kapunk érte annyit, hogy befeküdhesse egy kórházba. Hogy bezárjanak? Azt se segítene. Hidd el nekem. Olyan súlyos a dolog. Olyan hajszoltan és vigasztalanul nézett rám, hogy nem foggattam tovább. Elhatároztam, hogy később majd elmegyek Düboához, és tőle kérdezem meg még egyszer. Schwarz elhagatott. Rákja volt? Kérdeztem. Bólintott. Már régen sejthettem volna. Amikor Svájcban volt, akkor mondták meg neki, hogy megoperálhatják, ugyan még egyszer, de semmit se használna. Egyszer már megoperálták, ennek a nyoma volt az a hega testén. Aztán a professzor megmondta neki az igazságot. Választhat, vagy aláveti magát még néhány hiába való műtétnek, vagy kórház nélkül él még egy rövid ideig. Azt is megmondta neki a professzor, hogy nem lehet határozottan megmondani, meghosszabbítja-e az életét, ha a kórházba kerül. Helen úgy döntött, hogy nem operáltatja meg magát. Nem akarta önnek megmondani, hogy rákja van? Nem. Gyűlölte a betegséget, megpróbálta nem venni tudomást róla. Mocskosnak érezte magát, mintha a férgek mászkálnának rajta. Úgy képzelte, hogy a betegség valami kocsonyás állat, amely benne él és egyre növekszik. Azt hitte megundorodnék tőle, ha megtudnám. Az is lehet, hogy még mindig reménykedett, hogy meg tudja folytani a betegséget, ha nem vesz róla tudomást. Ön se beszélt vele róla soha?-Nem igen, mondta Schwarz. De Duboának megmondta, és én később kényszerítettem Duboát, hogy árulja el nekem. Tőle kaptam aztán a szert. Megmondta, hogy a fájdalmak valószínűleg fokozódni fognak, de az is lehet, hogy a betegség gyorsan, könyörületesen végez vele. Hellennel nem beszéltem. Ő nem akart beszélni. Megfenyegetett, hogy ha nem hagyom békén, öngyilkos lesz. Ezért aztán úgy tettem, mintha hinnék neki, hogy ártalmatlan természetű görcsei vannak. El kellett mennünk Biaricból. Kölcsönösen becsaptuk egymást. Helen engem figyelt, én meg őt, és ennek a becsapásnak hamarosan különös hatalma lett rajtunk. Elsősorban azt semmisítette meg, amitől a legjobban féltem, az idő fogalmát. Már nem figyeltünk a hetek és hónapok változásaira, és a félelem, hogy már csak rövid időnk van hátra együtt, ezáltal átlátszóvá lett, mint az üveg. A rettegés nem eltakarta többé, inkább védelmezte napjainkat. Minden, ami zavarhatott volna, lepattant róluk, nem hatolt többé át rajtuk. Engem mindig olyankor rohant meg a kétségbeesés, amikor Helen aludt. Rámeredtem az arcára, halkan lélegzett, majd egészséges kezeimre, és felfogtam a szörnyű magányt, amelyet a bőrünk szabránk, a szakadékot, amely soha nem hidalható át. Az én egészséges vérem egyetlen csepjesen menthette meg a szeretett beteg vért. Ezt nem lehet megérteni, mint ahogy a halált sem. A pillanat lett minden. A holnap végtelen messzeségben lebegett. Ha Helen felébredt, megkezdődött a nap, és ha elaludt, és én ott éreztem őt magam mellett, Megkezdődött a remény és a vigasztalanság, az álomfalakra épült tervek, a pragmatikus csodák, a még az enyém és a szemethunyás filozófiájának oszcillálása, amely hajnalban kialudt és kötbe fulladt. Hidegre fordult az idő. Magamnál hordtam a dögát, amely az Amerikába való úti költséget jelentette, és most már szívesen eladtam volna. De a kisvárosokban és falvakban nem akad senki, aki ilyesmiért hajlandó lett volna pénzt adni. Néhol dolgoztunk. Megtanultam a mezőgazdasági munkát, ástam és kapáltam, csinálni akartam valamit. Nem mi voltunk az egyetlenek. Láttam egyetemi tanárokat fát fűrészelni és opera énekeseket, répát kapálni. A parasztok olyanok voltak, amilyenek a parasztok lenni szoktak. Kihasználták az alkalmat, hogy olcsó munkaerőhöz juthatnak. Némelyikük fizetett valamit, a többiek meg enni adtak, és megengedték, hogy éjszaka megaludjunk valahol. De olyan is akadt, aki elkergette a kéregetőket. Így vándoroltunk egészen Márszejig. Volt ön Márszejben? Ki nem volt, mondtam. Márszej volt a csendőrök és a gestapo vadász területe. Úgy fogdosták össze a konzulátusok előtt az emigránsokat, mint a nyulakat. Minket is majdnem elfogtak, feleltes varc. Pedig a marseille szervíz servizi prefektusa mindent elkövetett, hogy emigránsokat mentsen. Én még mindig megszállottja voltam a gondolatnak, hogy amerikai vízumot szerzek. Úgy éreztem, hogy azt talán még a rákot is meg tudná állítani. Miként tudja, senkinek sem adtak vízumot, ha nem tudta bizonyítani, hogy életveszélyben van. Vagy nem került fel Amerikában az ismert művészek, tudósok vagy egyéb entelektüelek valamilyen listájára. Mintha nem lettünk volna valamennyien életveszélyben. Mintha egyik ember nem olyan lenne, mint a másik. Az, hogy különbséget tesznek az értékes és az átlag ember közt végső fokon nem ahhoz hasonló-e, amikor felsőbbrendű meg alsóbrendű emberekre osztanak bennünket. – Mindenkit nem fogadhatnak be. – Feleltem. – Nem? – kérdezte Schwarz. Nem válaszoltam. – Mit lehetett erre válaszolni? – Az igen és a nem egy és ugyanaz volt. – Akkor miért nem a legelhagyatottabbakat fogadják be? – kérdezte. – A név és érdem nélkülieket. – Megint csak nem válaszoltam. – Schwarznak két amerikai vízum van a birtokában. Mit akar még? Hát nem tudja, hogy Amerika csak annak ad vízumot, akiért odaát kezességet vállalnak, hogy nem lesz terhére az államnak. A következő pillanatban megmondta. Nem ismerek senkit odaát, de kaptam valakitől egy New Yorki címet. Írtam a címre, és írtam más címekre is. ecseteltem a helyzetünket. Aztán egy ismerősöm megmondta, hogy rosszul tettem, betegeket nem engednek be az Egyesült Államokba, gyógyíthatatlan betegeket meg pláne nem. Helen-t egészségesnek kellene feltüntetnem. Helen velem volt, és a beszélgetés egy részét hallotta. Elkerülhetetlen volt, az emigránsok közt egyébről se volt szó Márszejben, ebből a megbojdult Mékasban. Azon az estén a Cannebier közelében ültünk egy étteremben, szélsöpört végig az utcákon. Nem voltam elcsüggedve. Reméltem, hogy találok egy emberséges orvost, aki hajlandó helennek egészségi bizonyítványt adni. Még mindig ugyanazt a játékot játszottuk, hogy elhisszük egymásnak, hogy én semmiről sem tudok. Már írtam a lágere prefektusának küldjön igazolást róla, hogy életveszélyben vagyunk. Találtunk magunknak egy kis szobát, én kaptam egy hétre szóló tartózkodási engedét, és éjszakánként egy étteremben dolgoztam feketén, mint tányérmosó. Volt némi pénzünk, és egy gyógyszerész tíz ampulla morfiumot adott Dubois receptjére, vagyis pillanatnyilag megvolt mindenünk, amire szükségünk volt. Ültünk az étterem ablaka mellett, és néztük az utcát, Megengedhettük magunknak ezt a luxust, hiszen egy hétig nem kellett bujkálnunk. Helen hirtelen rémülten összerezzent, és a kezem után kapott. Belemerett a szeles sötétségbe. Georg! Suttogta? Hol? Ott, abban a nyitott autóban. Ráismertem, itt hajtott el éppen előttünk. Biztos, hogy őt láttad, bólintott. Szinte lehetetlennek tartottam. Megpróbáltam kivenni néhány előttünk elrobogó autóban a benne ülők arcát. Nem sikerült, de ez nem nyugtatott meg. Miért lenne Georg éppen Márszejben? Kérdeztem és... Rögtön tudtam, hogy ha valahol Franciaországban tartózkodik, természetesen csak is Márselyben, a franciaországi emigránsok utolsó menedék helyén lehet. El kell mennünk innen, mondtam. Hová? Spanyolországba. Spanyolország nem veszélyesebb még Franciaországnál is? Voltak olyan híreztelések, hogy a Gestapo Spanyolországban utszolván otthon érzi magát, és hogy ott emigránsokat tartóztattak le és szolgáltattak ki, de hát számtalan rémhír járta abban az időben, és nem lehetett valamennyinek hitelt adni. Ismét a régi úton módon próbálkoztam. Spanyol átutazási vízumot próbáltam szerezni, de ezt csak annak adtak, akinek volt portugál vízuma. S az meg ismét egy másik országba szóló vízumtól függött. Aztán ott volt még a valamennyi bürokratikus okvetetlenkedés közül legtalányosabb. A Franciaországból való kiutazást engedélyező vízum. Egy este azonban szerencsénk volt. Megszólított bennünket egy amerikai. Kicsit ittas volt, és olyan valakit keresett, akivel angolul tud beszélni. Néhány perc múlva már az asztalunknál ült, és italokkal traktált bennünket. Körülbelül 25 éves lehetett, és egy hajóra várt, amelyel majd visszatér Amerikába. – Miért nem jönnek velem? – kérdezte. Hallgattam egy pillanatig. A naív kérdéstől, mintha ketté repett volna köztünk az abrosz. Egy másik bolygóról való ember ült az asztal másik oldalán. – az, ami az ő számára olyan természetes volt, mint az, hogy beszél, számunkra olyan elérhetetlen volt, mint a fiastjúk. Nincs vízumunk, mondtam végül. Hát váltsák ki holnap. Márszejben van konzulátusunk. Nagyon kedves emberek ülnek ott. Ismertem azokat a kedves embereket. Félistenként viselkedtek. Csak ahhoz, hogy a titkáraikkal beszélhessen az ember, órákig kellett várakozni az utcán. Később már a pincében lehetett várakozni, mivel a gestapósok túl gyakran fogtak el emigránsokat az utcán. Holnap oda megyek magukkal, mondta az amerikai. Jó, feleltem, de nem hittem neki. Ígyunk rá, ittunk. Elnéztem magam előtt a mit sem sejtő üde arcot, és alig bírtam elviselni. Helen szinte áttetsző volt ezen az estén, miközben az amerikai a Broadway fénytengeréről mesélt. Tündérmeséket egy komor városban. Elnéztem Helen arcát, miközben egymás után hangzottak el a színészek és mulatók nevei, színdarabok címei, felidézve egy város Pesgő életét, egy városét, amely még sose élt meg háborút. Nyomorúságosan éreztem magam, és mégis örültem, hogy Helen odafigyel, mert eddig valami különös néma passzivitással ellene mindennek, ami Amerikát jelentette. A kocsma cigaretta füstjében egyre jobban felélénkült az arca. Nevetett, és megígérte, hogy elmegy a fiatalemberrel egy bizonyos színdarabra, amelyet az különösen szeretett. Ittunk, és tudtuk, hogy reggelre úgyis elfelejtődik az egész. Nem felejtődött el. Az amerikai délelőtt tízkor értünk jött. Én másnapos voltam, Helen pedig egyszerűen nem akart velünk jönni. Esett az eső. Odaértünk az emigránsok összetömörült tömegéhez. Mint valami álomban, Átkeltünk a tömegen, szétvált előttünk, mint a Vörös-tenger a fáraó-izraelita emigránsai előtt. Az amerikai zöld útlevele volt a mesebeli aranykulcs, amely minden kaput nyitott. És megtörtént a felfoghatatlan. Amikor a fiatalember meghallotta, miről van szó, hanyagul kijelentette, hogy ő hajlandó kezességet vállalni értünk képtelenségnek éreztem a dolgot, az amerikai túlságosan fiatal volt. Azt hittem, idősebbnek kellene lennie nálam, hogy ilyesmit megtehessen. Körülbelül egy óra hosszat maradtunk a konzulátuson. Én már hetekkel azelőtt leírtam, miért vagyunk életveszélyben, és nagy nehezen Svájcon, meg egy második és harmadik személyen keresztül arról is sikerült igazolást kapnom, hogy Németországban lágerben voltam, és egy másikat arról, hogy Georg nyomoz utánam és Helen után, hogy visszavigyen bennünket. Azt mondták, jöjjek vissza egy hét múlva. Az utcán a fiatal amerikai kezet rázott velem. Klassz, hogy találkoztunk! Tessék, kotort elő egy névjegyet, hívjon fel, ha majd oda át lesznek. Búcsút intett és el akart menni és ha történik valami, ha szükségem lenne még önre, kérdeztem. Mi történhetne még? Minden rendben, nevetett. Apám eléggé közismert személyiség. Úgy hallottam, holnap hajó indul Oránba. Szeretnék átugrani oda, mielőtt hazautazom. Ki tudja, mikor lesz rá ismét alkalmam. Okosabb megnézni, amit még lehet. Azzal eltűnt. Körülvett vagy fél tucat emigrás, és az amerikai nevét meg a címét akarta tudni. Sejtették, mi történt, és ugyanezt szerették volna maguknak is. Amikor megmondtam nekik, hogy nem tudom, hol lakik Márszejben az amerikai, szidalmazni kezdtek. Pedig tényleg nem tudtam. Megmutattam nekik a névi egyet az amerikai címmel. Felírták. Megmondtam nekik, hogy nem érnek vele semmit, az amerikai oránba készül. Kijelentették, hogy akkor majd meglesik a gőzhajónál. Felemás hangulatban értem haza. Talán mindent elrontottam azzal, hogy megmutattam a névjegyet, de hát pillanatnyilag egyszerűen nem tehettem egyebet. Minél tovább mentem, annál kilátástalanabbnak éreztem egyébként is az egészet. Elmondtam Helennek, mi történt. Csak mosolygott. Nagyon csöndes volt ezen az estén. A kis szobában, amelyet egy albérlőtől vettünk ki albérletbe, hiszen tudja, hogyan adták tovább szájról-szájra az ilyen címeket, fáradhatatlanul énekelt egy zöld kanári madár, amelynek a gondozására a kötelezettséget vállaltunk. Egy idegen macska folyton odajött a szomszédos tetőkről, és lekuporodott az ablakpárkányra, sárga szemét mereven a kanárira szegezve, amely a mennyezetről lógó drótkalitkában ült. Hideg volt, de Helen azt akarta, hogy maradjon nyitva az ablak. Tudtam, hogy fájdalmai vannak. Ez is arra mutatott. A ház csak későn csendesedett el. Emlékszel még a kis kastélyra? kérdezte Helen. Csak úgy emlékszem rá, mintha valaki mesélt volna róla, feleltem. Mintha nem én lettem volna ott, hanem valaki más. Rám nézett. Lehet, hogy tényleg más volt. Mindjájunkban több személy lakozik, mondta aztán. Különböző személyek és néha önállósítják magukat, és egy darabig ők uralkodnak, és az emberből más ember lesz, egy olyan ember, akit előzőleg nem ismert. De aztán visszaváltozik régi önmagává, vagy nem? kérdezte sürgető hangon. Bennem sohasem lakozott több személy, jelentettem ki. Én mindig egyhangúan ugyanaz vagyok. Hevesen megrázta a fejét. Mennyire tévedt! Csak később fogsz rájönni, hogy mennyire tévedsz. Hogy érted? Hagyjuk ezt. Nézd azt a macskát az ablakban, meg a gyanútlanul éneklő madarat, hogy újjong az áldozat. Sose fogja megkaparintani a kanárit, a madár biztonságban van a kalitkájában. Helen nevetésben tört ki. Biztonságban a kalitkájában. – ismételte meg. – Ki akar egy kalitkában lenni biztonságban? Reggel felé arra ébredtünk, hogy a házmesternő szitkozódik és kiabál. Felöltöztem és menekülésre készen kinyitottam az ajtót, de nem láttam rendőrt sehol. – Csupa vér minden! – a házmesternő. – Nem csinálhatta volna máshol? Disznóság! – és most jön a rendőrség is. Hát érdemes emberségesnek lenni? Csak kihasználják az embert. Öt heti lakbérrel volt adós. A szűk folyosón ott szorongott a szürkületben a többi szoba valamennyi lakója, és a mellettünk levő szobába bámult. Egy hatvan év körüli nő lett öngyilkos. Felvágta a bal kezén az ereit. A vér lefolyt oldalt az ágyon. Hívjon orvost! Mondta Lachmann, aki Frankfurtból emigrált, és Márselyben rózsafűzérekkel, meg szent képekkel házalt. Orvost! kiabálta a házmesternő. Hát nem látja, hogy órák óta halott? Így jár az ember, ha maguk fajtát befogadja. Most aztán jön a rendőrség, bár tartóztatná le magukat egytől egyig. És az ágyam! azt kitakarítja le! Mi letakaríthatjuk, mondta lakman, csak hagyja ki a rendőrséget a játékból. És a lakbér, azzal mi lesz? Összeadhatjuk, válaszolta egy piros kimonós öregasszony. Hová mehetnénk máshová, legyen írgalmas. Írgalmas voltam, és mi az eredménye? Csak kihasználják az embert. Ennek a nőnek is milye volt, semmie. A házmesternő kutatni kezdett. A szobában az egyetlen csupasz villanykörte fakó sárga fényt árasztott. A vaságy alatt egy legolcsóbb fajta vulkánfiber bőrönt hevert. A házmesternő letérdelt az ágy lábához, ahová nem folyt vér, és kikotorta alól a bőröndöt. Kövér hátsója, amelyen megfeszült a csíkos pongyola, úgy hatott, mint egy óriási ocsmány féregé, amely felfalni készül áldozatát. Kinyitotta a bőröndöt. Semmi, egy pár rongy, meg egy elnyűjt cipő. Az ott mi? kérdezte a piros kimonós öregasszony. Lucy lőve volt a neve, selejtes harisnyákat árult feketén, meg törött porcelánt ragasztott. A házmesternő kinyitott egy kis katuját. Egy kis lánc, meg egy apró köves gyűrű volt benne, rózsaszínű vattába ágyazva. – Ez arany? – kérdezte a kövér házmesternő. – Biztosan csak aranyozott. – Arany – mondta Lachman. – Ha arany lenne, eladta volna – jelentette ki a házmesternő. – És nem kellett volna ilyesmit csinálnia. – Nem csak azért lesz valaki öngyilkos, mert éhezik – felelte nyugodtan Lachman. – Ez igenis arany. Az a kis kő meg Rubin legalább hét ezer frankot ér. – Ugyan már! – Ha akarja, eladhatom a megbízásából. – Hogy szépen átrázzon, mi? – Nem, kedvesem! Engem nem fog átrázni! A házmesternő kénytelen volt kihívni a rendőrséget. Ezt nem lehetett elkerülni. A házban lakó emigránsok ez alatt eltűntek. A legtöbben napi körútjukra indultak, a konzulátusokra, vagy eladni valamit, vagy munkát keresni, a többiek meg a legközelebbi templomba mentek, csak egy maradt közülük megfigyelőnek az utca sarkon. A templomok biztonságosak voltak. Éppen misét celebráltak. Az oldalfolyosókon fekete ruhás nők kuporogtak a székek előtt, mint meg annyi sötét kis domb. A gyertyák egyenes lánggal égtek, orgona zúgott, és a gyertyafény megcsillant az aranykejhen, amelyet a pap magasra emelt, és amelyben Krisztus vére volt, aki azzal váltotta meg a világot. És mit eredményezett ez a megváltás? Véres-keresztes háborúkat, vallási fanatizmust, inkvizíciós kínvallatásokat, boszorkány égetéseket és eretnekek lemészárlását, és mindezt a felebaráti szeretet nevében. – Ne menjünk inkább a pályaudvarra? – kérdeztem helentől. A váróteremben melegebb van, mint itt a templomban. – Várj még egy pillanatig! Belépett egy padba a szószék alatt és letérdelt. Nem tudom, hogy imádkozott-e és kihez. Bennem egyszerre csak felidéződött az a nap, amikor az oszna dombon vártam rá. Akkor újra megtaláltam egy embert, akit nem ismertem, és aki napról napra idegenebb és ismerősebb lett számomra. Most megismétlődött az a helyzet. Csak hogy Helen, ezt éreztem, elsiklott mellőlem egy olyan szférába, amelyben már nincsenek nevek, csak sötétség és a sötétség talán ismeretlen törvényei. Neki ez nem kellett, és visszajött, de már nem tartozott úgy hozzám, ahogy hinni szerettem volna. Talán soha nem is tartozott úgy hozzám, mert ugyan kitartozik valakihez, és egyáltalán mit jelent az, hogy együvé tartozás? A reménytelen illúziónak ez a kis polgári szava. De valahányszor visszatért, ahogy ő nevezte a dolgot, egy órára, egy pillanatra, egy éjszakára, én úgy éreztem magam, mint egy könyvelő, akinek nem szabad számolnia, hanem kérdés nélkül el kell fogadnia mindazt, amit egy kóbor, szerencsétlen, szeretett és kárhozott teremtés jelent neki. Tudom, vannak erre más elnevezések is, olcsók, meggondolatlanok és elítélőek. Ezek azonban alig, hanem más körülményekre valók, olyan emberek számára, akik azt hiszik, hogy önző törvényeik Isten fogadalmi táblái. A magány társakat keres, és nem kérdezi, ki a társ. Aki ezt nem tudja, az soha nem volt magányos, csak egyedülálló. Miért imádkoztál? kérdeztem, de rögtön meg is bántam. Különös pillantást vetett rám. Az amerikai vízumért? felelte aztán, és én tudtam, hogy hazudik. Egy másodpercig arra gondoltam, hogy éppen az ért, imádkozott, mert mindig újra és újra éreztem a passzív ellenállást, amelyet az utazással szemben tanúsított. Amerika, kérdezte egy éjszaka. Mit akarsz te Amerikában? Minek olyan messzire futni? Amerikában ismét lesz egy másik Amerika, ahová el kell menned, aztán ismét egy új idegenség. Te ezt nem látod? Nem vágyott többé semmi újra. Már nem hitt semmiben. A benne burjánzó halál nem akart tovább futni. Úgy uralkodott rajta, mint az élve boncoló, aki figyeli, mi történik, ha egy szervet, aztán még egyet, egy sejtet, aztán még egyet átalakít és elpusztít. A betegség szörnyű állarcos játékot játszott vele mint ahogy annak idején mi játszottuk a kastélyban, a kosztümökbe öltözve azt az ártatlan játékot. A keskeny koponyából néha egy olyan ember nézett rám villogó szemekkel, aki gyűlölt, néha egy olyan, aki vigasztalanul alázatos volt, néha egy iszonyúan vakmerő játékos, néha meg egy nő, aki nem volt semmi más, csak sóvárgás és kétségbeesés, de aztán mindig újra és újra az az ember, akinek rajtam kívül már nincs senkie, akihez a sötétségből visszatérhet, és aki ezért hálás, miközben szorongással teli, és mégis félelem nélkül borzong az elmúlástól. Jött a megfigyelő, és jelentette, hogy a rendőrség elment. A múzeumba kellett volna mennünk, mondta Lachman, ott fűtenek, – Itt is van múzeum? – kérdezte egy púpos fiatal asszony, akinek a férjét elfogták a csendőrök, és már hat hete várt rá. – Természetesen. – Kénytelen voltam a halott svarcra gondolni. – Menjünk a múzeumba? – kérdeztem helentől. Most nem. Menjünk vissza. Nem akartam, hogy még egyszer lássa a halott nőt, de nem lehetett lebeszélni róla. Mire visszaértünk, a házmesternő már megnyugodott. Talán már fel is becsültette a láncot, meg a gyűrűt. Szegény asszony, mondta. Most már neve sincs. Hát nem volt semmiféle papírja? Volt egy melllevele, a többiek elvették, mielőtt megjött a rendőrség, és gyufával sorsot húztak, ki kapja meg. Az a kis hajú nő nyert el. Aha, persze, hisz annak sincs semmiféle papírja. A halott biztosan helyeselné. Akarják megnézni? Nem, mondtam én. De igen, mondta Helen. Belementem. A halott nő teljesen kivérzett. Amikor felértünk, két emigráns nő volt mellette, mostadták. Éppen megfordították akár egy fehér teszkát. A haja lelógott a padlóra. Ki innen? Ciszekte felém az egyik nő. Kijöttem. Helen bent maradt. Egy idő múlva visszamentem érte. Egyedül állt a szűk kis kamrában az ágylábánál, és a beesett, falfehér arcot bámulta mereven. A halott egyik szeme nem volt teljesen lehúnyva. – Gyere már! – mondtam. Szóval így néz ki utána az ember. Suttogta Helen. Hol fogják eltemetni? Nem tudom. Ott, ahová a szegényeket temetik. Ha kerül valamibe, a házmesternő majd gyűjtést rendez. Helen nem felelt semmit. A nyitott ablakon beáramlott a hideg levegő. Mikor fogják eltemetni? kérdezte. Holnap vagy holnap után. Lehet, hogy még boncolni is elviszik. – Miért? Nem hiszik el, hogy megölte magát? – Már hogy ne hinnék. Feljött a házmesternő. – Holnap elviszik valamelyik klinikára, és felboncolják. A fiatal orvosok az ilyen hullákon tanulnak operálni. – Neki már is mindegy, és így legalább nem kerül semmibe. – Akarnak egy csésze kávét? – Nem, mondta Helen. – Nekem muszáj innom egyet, mondta a házmesternő. Hát nem furcsa, mennyire felizgatja az embert a dolog. Pedig minnyájunknak meg kell hallnunk? Igen, mondta Helen. De egyikünk se akarja elhinni. Éjszaka felébredtem. Helen ült az ágyban, s, mintha hallgatózott volna. Te is érzed? kérdezte. Mit? A halottat. Érezni a szagát. Csukd be az ablakot. Nem érezni semmit, Helen. Nem megy az olyan gyorsan. Érezni. Talán az ágak szagát érzed. Az emigránsok ugyanis gyűjtést rendeztek és beállítottak a halotthoz egy pár babérágat meg egy száll gyertyát. Minek kellett betenni hozzá azokat az ágakat? Holnap feldarabolják, bedobják a darabjait egy vödörbe és eladják, mint állatoknak való hulladék húst. Nem adják el. A felboncolt hullákat elhanvasztatják, vagy eltemettetik. Jelentettem ki, és átkaroltam helent. Elhúzódott. Nem akarom, hogy feldaraboljanak, mondta. Ugyan miért darabolnának fel? Ígért meg, hogy nem hagysz feldarabolni, mondta, mintha nem is hallott volna. Azt könnyen megígérhetem. Csukd be az ablakot, megint érzem. Felkeltem, és becsuktam az ablakot. Odakint fényes holdvilág volt, és a macska az ablak párkányon kuporgott. Fújtatott és leugrott, mikor az ablak szárnya hozzáért. – Mi volt az? – kérdezte mögöttem Helen. – A macska! – Látod, ő is érzi. Megfordultam. Az a macska minden éjszaka itt ül, és lesi, hogy a kanári kijöjjön a kalitkájából. Aludj tovább, Helen, álmodtál, tényleg semmit sem érezni a másik szobából. – Akkor az én szagom érzik? – rámeredtem. – Itt senkinek a szaga se érzik, Helen. Álmodtál. – Ha nem a halotté, csak is az enyém lehet. Elég a hazudozásból. – Csattant fel hirtelen élesen. – Istenemre mondom, Helen, senkinek a szaga se érzik. Ha érzik valami, az csak is szag lehet az alattunk levő étteremből. Fogtam egy kis üveg kölnit, akkor éppen azzal kereskedtem, persze feketén, és szétspricceltem néhány cseppet. Így most üde a levegő. Még mindig egyenes derékkal ült az ágyban. Szóval te is elismered, mondta. Különben nem spriccelted volna szét a kölnit. Nincs itt semmi elismerni való, csak azért csináltam, hogy megnyugtassalak. Tudom, hogy azt hiszed, felete. Azt hiszed, hogy az én szagom érzik. Úgy, mint azért a női mellettünk. Ne hazudj! Látom a tekinteteden, már rég látom. Azt gondolod, nem érzem, hogy nézel rám, amikor azt hiszed, hogy nem látom. Tudom, hogy undorodsz tőlem. Tudom, látom, érzem nap, mint nap. Tudom, mit hiszel. Nem hiszed, amit az orvosok mondanak. Te valami egész mást hiszel, és azt gondolod, hogy érzed is, és undorodsz tőlem. Miért nem vagy őszinte? Miért nem mondod meg? Egy darabig meg sem odszantam. Mondja csak el, ha van még valami mondani valója. De Helen hallgatott. Éreztem, hogy remeg. Csak ült az ágyban, a homályban, a karjára támaszkodva, ívben előrehajolva, sápattan, üregeiben tágra nyílt szemekkel, erősen kifestett szájjal, néhány napja lefekvés előtt is kirúzsozta, és rám merett, mint egy sebzett állat, amely rám akar ugrani. Sokáig tartottam, míg megnyugodott. Végül is bekopogtam az első emeleten baumhoz, és vettem tőle egy lapos üvegkonyakot. Ültünk az ágyon. Ittunk, és vártuk a reggelt. A halott szállítók korán jöttek. Hallottuk, hogyan trappolnak fel nehéz bakancsukban a lépcsőn. A hordágy a keskeny folyosón nekiütődött a falaknak. A vékony falon, hatompán is de még a viccelődésük is áthallatszott. Egy óra múlva megjöttek az új bérlők.